i not overskridt den danske brænse, og har gjort landkanten forskellige steder. December 7. 1941. A date it will live in infamy. It fight on the beaches. It fight on the landing grounds. Vi skal lade i fjernet. Vi om til behaget i den rejse. Velkommen til programmet Hitlers Æsøer, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jan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 Her i efteråret 2023 er det 80 året for de cirka 7.000 danske jøders flugt til Sverige, som fandt sted hovedsageligt i oktober 1943. Men 472 andre jøder ja, de fik en anden skæbne. De blev arresteret og ført til den tyske koncentrationslejr eller ghetto til Rajensstadt i det daværende tyske protektorat bømmel mæren altså nutidens Tjekkiet og. Øh, Theresienstadt, ja, det ligger, eller det lå, 80 km nord for Prag. I bogen Danske Jøders Liv og Død i Theresienstadt, der er udkommet her i efteråret 2023 på forlaget Gyldendal, ja, der fortæller kant med i litteraturvidenskab og Ph.D. i Moderne Historie, øh, Silvia Goldbaum Tarabini om denne gruppe jøders historie. Og derfor er det en glæde og fornøjelse at kunne byde velkommen til dig, Silvia Goldbaum Tarabini. Tak. Og øh, du er også øh, ansat som forsker ved øh, Rigsarkivet. Ja. Øhm, så er det på, på plads. Og øh, den her bog, som du har, har skrevet, Silvia, ja, den er jo faktisk øh, udkommet på engelsk for et par år siden, og, øh, og du har faktisk beskæftiget dig med, med det her emne i, i rigtig mange år. Så altså, hvorfor, hvorfor kommer der en bog om det, og hvorfor er det hele taget kastet over emnet her? Jamen, øh, det går egentlig... Helt tilbage til øhm. begyndelsen af ja, 2005, hvor jeg var lige i gang med at flytte fra Danmark. Der arbejdede jeg på Center for Holocaust- og Folkedramstudier. Øhm, og der fik vi et øh, spørgsmål om, hvor mange danskere, der havde været i Auschwitz. Og det viste sig, at det kunne vi ikke svare på. Øhm, det synes jeg var meget overraskende, for det kan jo ikke være ret mange. Det var egentlig noget, jeg havde besluttet mig for at gå i gang med i sådan det var mit eget projekt, fordi jeg var ved at flytte til Polen på det tidspunkt. Øhm, og øh, så ind imellem der pludselig sad jeg med en bog om Theresienstadt, øh, hvor jeg blev i tvivl om, hvor mange der faktisk havde været i Theresienstadt. Og det tænkte jeg, det er faktisk endnu mere alvorligt, at vi ikke kan svare på det. Øh, og så, øh, ja, så gik jeg i gang. <laughs> og, og, så det er dig, der har fundet frem til sådan det autoritative svar, der hedder 472. Eller hvad? Altså 472, det er dem, der blev deporteret med de fire transporter, der afgik fra Danmark. Mm. Øh, der var 470 af dem, der kom til Theresienstadt. Øh, og det synes jeg var vigtigt at slå fast, fordi det handler jo om mennesker. Altså bag det her antal er der jo 472 skæbner. Det, der egentlig spurgte ind på det her, det var, hvor mange der kom til Auschwitz, og fandt du nogensinde svar på det? Nej, det er jeg ikke blevet færdig med, fordi jeg arbejder lidt langsomt. Det er derfor, den her bog først <laughs> kommer nu. Men det er noget, jeg da håber, jeg på et tidspunkt... Men kan du give sådan et uh, schusset uh, estimat? Ja, det kan jeg faktisk ikke, fordi det kommer ind på, hvordan man definerer dansk også. Mm -hmm. uh, altså, der er en person, der bliver deporteret fra Theresienstadt, til Auschwitz, af dem, der blev deporteret fra Danmark. Ja. Han var så, altså hvis vi rigtig skal sætte det helt, altså han var ikke dansk, han var statsløs, men han er jo så deporteret fra Danmark, så ham vil jeg helt klart synes, skulle tælles med. Men hvad for eksempel med kvinder, der er opvokset i Danmark, er blevet udvist på grund af deres mænd, blev udvist i 20'erne? De var måske dansktalende, talte dansk med deres børn og, og senere deporteret fra Frankrig for eksempel eller Belgien. Og det er fordi, du, du siger, at man, man, man kigger ikke nødvendigvis på, om folk har dansk statsborgerat på det tidspunkt, hvor de bliver sendt til, til hvad hedder det, Auschwitz eller Theresienstadt for den sags skyld. Det, altså... Altså, det, det er ikke statsborgerskabet, som er afgørende. Dem, der bliver arresteret i Danmark, øh, altså om de danske statsborger, statsløse eller... Nogle ganske få har et andet statsborgerskab, altså det er jo uvidkommende. Og det er derfor, du fortæller, altså, du bruger den sådan, brede term, der hedder danske jøder, øh, og den indbefatter andre, der, ikke, der er måske nogle af dem, der er statsløse, men som har opholdt sig i Danmark i en kort periode eventuelt. Ja, altså hvis vi taler det om Auschwitz, så er det en helt anden, og det er det, jeg siger, det kan man ikke rigtig svare på endnu. Det kræver rigtig meget gravarbejde, men hvis vi taler om Theresienstadt, så, så er det altså jøder fra Danmark, ikke? Dem, der blev deporteret fra Danmark, og der er 472 med de fire transporter. Så er det begreb defineret, og øhm, som sagt, øhm, du har skrevet en del om de danske jøders øh, skæbne, og... Øhm her i programmet har vi jo også øh, tidligere øh, beskæftiget os med emnet. Vi har haft besøg af historiker og forfatter Simon Ankergaard, der fortalte os, os, os, om, der fortalte os om sin bog oktober 1943, De danske jøders flugt og, og fangenskab. Og, og din bog ligger øh, vægten ser på, på jøderne i, i Theresienstadt og... Øh, de efter din mening bliver blevet overset, eller hvorfor mener du, at der er behov for en ny grundig bog om emnet, så du måtte i gang? Altså, for der er jo blevet skrevet om emnet tidligere, blandt andet af nogle af de her fanger. Jo, men en ting er jo øh, vidnesbyrd. Øh, en anden ting er øh, historisk øh, oversigt, øh, ja. Forskning. Ja, altså. Øh, og øh, jeg har prøvet at lave en bog, som er baseret på vidnesbyrdene, men som altså er et, et, et forskningsværk, ikke? Eller, øh, hvor man får en bredere historie. Det er jo ikke kun én person. Hvis man skriver et vidnesbyrd, så er det jo gerne ens egen fortælling. Øh, her har jeg prøvet at, at fortælle for alle, kan man sige, altså både børn og voksne. Det har været svært at skrive om de, om de ældste, fordi de har faktisk ikke efterladt sig ret meget, altså faktisk nærmest intet, materiale, så der bliver det deres liv set gennem andres øjne, som jo allerede så er et, altså et andet led. Så, der, så du indrømmer, der er jo en, en skævhed ved det, at det er, sådan en, en, at det er de yngste, øh, og dem, der måske har været midlændende på det tidspunkt, der som har efterladt sig noget? Det, det er deres vidnesbyrd, man må basere øh, bogen på? Øh, nej, altså den her bog har jo... Jeg har fundet masser af vidnesbyrd, som er skrevet i 40'erne. Okay. Eller dagbogsmateriale skrevet i Theresienstadt. Øh, men lige de allereldste, altså 10 procent af, af de deporterede var jo... Ældre mennesker, altså, og, og der er meget, meget lidt øh, materiale. Også måske fordi nogle af de ældre mennesker faktisk ikke Æ, døde? Ja, oh, altså en, en del af hvis man tager øh, dem, der var helt op i 80'erne, der var 12 øh, deporteret og af dem var der kun tre, der overlevede. Øh, og ingen af de tre har så efterladt sig nogle kilder om, øh, om den tid, de tilbragte i til Man får en fornemmelse af, at du måske også mener, at... Øh, at øh, jødernes historie øh, fra Therese den er sådan blevet lidt overset i hvert fald sådan sammenlignet med der står lidt i skyggen af, af redningsaktionen som jo man jo også hylder i Israel eller andre steder osv nærmest hver eneste oktober så, så, har man, øh, så, så står det meget stærkt, det er den, den dominerende fortælling. Ja, altså man kan sige det som vi har beskæftiget os med i Danmark det er jo netop altså selve flugt og redning øh, og så Danmarks reaktion på deportationen. Øh, vi har... Altså, det, det er som om, at jøderne, det øjeblik, de kommer over grænsen, hvad enten det er ud på vandet mod Sverige, eller det er, det er over grænsen mod Tyskland, så forsvinder de ud af den danske historie. Så kommer de tilbage i 45, Men, men i de 18-20 måneder, der går, der har man... Altså, vi har jo heller ikke ret meget øhm, om... Øh, de 20 måneders dansk-jødisk eksil i Sverige, som faktisk mit næste projekt kommer til at handle om. Det er spændende at høre om. Øh, altså det er ligesom, de er, de er ude, altså som om man på en måde har set det som en jødisk historie, og ikke længere del af dansk historie, da de var ude over grænsen. Øh, og det synes jeg var vigtigt at, at prøve at ændre på. Vi har lige talt om, om dine kilder. Du siger, at de har efterladt og så osv., men du har også været øh, aktiv og har nået at interviewe nogle af de her, fordi de er jo op i årene, mange af dem, og, og, og der bliver jo færre og færre øh, med tiden. Det, det er jo sådan, det går. Øhm, så øh, er der andre sådan, ting, du sådan, kan påpege med, som er vigtige i de natur her, sådan, til, at, til at forstå den her historie? Øh, altså, andre kilder, hvad vil du pege på? Ja, altså udover alle de her forskellige øh, vidnesbyrd, øh, jeg har siddet med at interviewe, og altså så er der jo også genstanden, kan man sige. Altså for eksempel på forsiden af min bog er der en, en øh, stjerne. Øh, det er ikke bare en tilfældig stjerne, det var Lydia Frankenstein, som var en ung øh, flygtning i Danmark. Øh, det er en stjerne, hun bar i Theresienstadt. Og den fortæller på en måde sin egen lille historie. Altså man kan se simpelthen, der sidder en sikkerhedsnål i. Ikke? Så hun har formentlig kun haft den ene. Så den var ikke syd fast på hendes tøj. Øh, hun kunne rykke den øh, fra for eksempel sin jakke til, til hvis nu hun tog jakken af. Ikke? For man skulle bære stjerne. Og, og i, i bogen er der også øh, altså fyldt med alle mulige illustrationer, tegninger for eksempel lavet i Therese start. Øh. Alle, alle mulige Altså andre typer af, af kilder, kan man sige. Uh. Du skriver blandt andet, at vidnesbyrderne, de ændrer sig lidt over tiden. Altså der er sådan, uh, det, der blev skrevet i 40'erne, det ændrer sig lidt, uh, som, som folk kommer op i årene osv., eller måske nye, der har pludselig lyst til at fortælle om, hvad der foregik gang. Kan du ikke prøve at beskrive, hvorfor, hvorfor er det sådan? Ja, altså for eksempel kan man jo sige, at øh, fra 65 så frem, altså der bliver det, jo, altså... Egentlig nok mest fra op i 80'erne. Der er det jo mennesker, som var børn i Theresienstadt, som, som beretter øh, om Theresienstadt. Og det er jo et andet blik, de har end dem, som var voksne, eller dem, som var ja, unge mennesker. Altså alt afhænger, alt afhænger jo af, også, ja, hvor gammel man er, når man oplever noget. Øh, der er jo noget, som børnene slet ikke kendte til, øh, for eksempel, som derfor ligesom forsvinder ud eller de har øh, nogle af de, de altså sådan, hvad skal man sige, 6, 7, 8, 9, 10-årige børn, de oplevede pludselig dernede en meget større frihed, end de havde haft øh, hjemme, fordi der var, der var øh, obligatorisk arbejde for forældrene, der var ikke nødvendigvis nogen til at tage sig af børnene, så de kunne løbe mere frit rundt i nogle timer om dagen. ikke? Så så det er jo en helt anden fortælling, end hvis man ser på kilder fra deres forældre for eksempel, som så fortæller om, om det øh, tvangsarbejde, de udførte. Altså på den måde er øjnene, der ser, det spiller jo en vigtig rolle. Er, er der så også noget i, i tonen og, og sådan noget i forhold til, altså er der en meget bitterhed eller taknemmelighed? eller der noget, der det? Der er også en, an, en anden ting, som, som, som du skriver, er, er lige omkring årene omkring Adolf Eichmanns øh, rettergang og dom i, i Israel i øh, 1961. Der, der er der pludselig en Der er en helt stille, ja. Og det, det var faktisk noget, jeg synes var virkelig interessant, fordi der er, der er vidnesbyrd. Altså fra 43 og ind til i dag. Og der er stort set ikke et år, hvor jeg ikke har fundet én, mindst en kilde fra. Bortset fra årene 61-64, som altså overlapper med, med sagen mod Adolf Eichmann. Og det er en sag, som, som ellers er kendt for at have fået overlevende i alle mulige lande til at ligesom komme frem igen og begynde at fortælle om deres oplevelser under Holocaust. Mm. Men ikke, ikke i Danmark, hvor det på samme tid, øh, og også i løbet af sagen, altså der er en lille bid af sagen, der handler om Danmark, og den handler selvfølgelig om flugt og, og redning. Ikke? Så det er ligesom det, det narrativ, der bliver cementeret på det tidspunkt, hvor at Theresienstadt er, er helt væk, og ja, der, der er ingen af de overlevende, det kan være det er tilfældigt, det kan være det bevidst, som ligesom går ud og taler, hvad skal man sige, op imod det. Så der er simpelthen ikke, jeg har ikke fundet et eneste vidnesbyrd fra de år der. Men som jeg også forsøgte på at stille indledende spørgsmål, det indledende spørgsmål her, det var, er der et, et, et skifte i, i tonen, i, i det man fokuserer på i, fra de vidnesbyrd, der er i 40'erne og 50'erne ind til sagen og så efterfølgende? Jeg uh, er ikke sikker på, om man kan sætte det så skarpt op. Uh, men der, er, der sker ændringer i vidnesbyrdene. Altså for eksempel, hvis man, hvis man ser på de vidnesbyrd, der er om de afgående transporter. Der var danske fanger, som var, var tvunget til at hjælpe til, når de her transporter skulle afgå. Deres arbejde bestod i og hjælpe andre fanger hen til slusen, som man kaldte det sted, hvor transporterne afgik fra, og sørge for, at de fik øh, deres ting med, og, og sørge for, at syge mennesker for eksempel blev ført derhen. Øhm, og i de samtidige vidnesbyrd, for eksempel, altså de kilder, der er skrevet i Teresens, der er en lille bitte smule dem, der er skrevet lige efter. Der er det arbejde, som transporthjælper, som, som det hed i, i ghettoen, det er faktisk set i sådan en slags positivt lys. Altså, at de her unge mennesker, de gjorde, hvad de kunne for at gøre den her afrejse så altså, let i gåseøjene som muligt. Ikke? Øh, men scenevidnesbyrd om præcis det samme er meget mere fokuseret på desperation og den ventende udryddelse, øh, men de der, de tidlige vidnesbyer, altså i hvert fald dem, der er skrevet i Theresienstadt, altså der, man vidste ikke, hvad der ventede øh, ved ankomsten øh, øh, øh, i Auschwitz-Birkenau. Altså man, man, det man var bange for, det var at blive sendt til et sted, man ikke kendte, og så særligt faktisk selve transporten fra Theresienstadt til, hvor det nu end måtte være. Øh, fordi Langt de fleste, både danskerne, men også alle de andre, havde jo prøvet den her transport i, øh, i kvæg- eller fragtvogne, øh, presset sammen øh, på, på alt for lidt plads. Øh. Vi skal jo også øh, lige dvæle lidt øh, ved øh, den her gruppe af mennesker på 470. Øh, de, de er alle sammen jøder, det, det ved vi, men, men jøder er jo forskellige, og de har forskellige baggrunde baggrund, øh, også socialt, og... Øh, og der er ligesom tre hovedgrupper. Kan du ikke prøve at beskrive, hvem er de her tre grupper af jøder, der bliver sendt til Theresiens? Jo, altså det de spejler faktisk uh, ret fint uh, jøderne i Danmark uh, i 1943, uh, som, som var, at der var de her gamle danske jødiske familier, som havde boet i, i Danmark i århundreder. Uh, de udgjorde en fjerdedel. Både i Danmark som sådan, og også blandt de deporterede. Øh, så var der halvdelen, det var familier, som var indvandret fra Rusland, Østeuropa, øh, i, i tiden lige op til omkring øh, Første Verdenskrig. Og så den sidste gruppe var, var flygtninge fra Tyskland, Tjekkoslovakiet, altså Hitlers magtområde, øh, der var ankommet i, øh, i 30'erne. Og den sidste gruppe her, det er, det er jo også mange af dem, de er sådan nogle, der egentlig havde et, et mål om at komme til Palæstina. Og, ja. og de er jo på de vil gerne have en landbrugsuddannelse og Så, videre. så de, de strander lidt ligesom i, i, i Danmark, jo, fordi ja. målet er ikke i Danmark. Nej, altså ikke i den her gruppe af flygtninge, og det er faktisk... Det eneste sted, hvor man kan sige, at fordelingen ikke spejler øh, jøderne i Danmark, det er de her unge, som var kommet med to sionistiske øh, programmer. Der var de yngste, som var øh, 14, 13 til, til 15 år gamle, øh, som var kommet med det, der hed Jugendalia. Øh, og de, de kommer til Danmark efter Kristallnatten. Der er danske kvindeforeninger, der gik ind for... Og, og for Danmark til at modtage øh, jødiske børn. Og, og der kommer så 380 børn til Danmark, og omkring 380 børn. Øhm, og så er der de ældre fra 16 år og op, øh, som er øh, også sionistisk øh, program, øh, men baseret på netop øh, landbrugsuddannelse, for at man så kan komme videre og, og dyrke jorden. Det er faktisk en forlængelse af, af sådan et udvekslingsprogram, eller i samarbejde med et udvekslingsprogram, som Dansk, økon, sådan hedder de, Dansk Økonomisk Landbrugsselskab, mener jeg, har haft i siden 1912. Men altså op gennem 30'erne, der er så flere og flere jøder, der, der kommer til Danmark på det program. Men, men der har faktisk været... Altså, de unge jøder, der kommer. Øh, der er faktisk nogen, der kommer allerede før, øh, før 33. men ikke så mange. Øh. Vi har i Hitlers Elstløger med gjort en del ud af selve sige, jødeaktionen, som jo finder sted der i, i september-oktober 1943, og man kan jo sige, og det var med Simon Ankers bog, øh, oktober 43. Men øh, det, det lykkedes jo at advare jøderne, og så de fleste slap øh, væk. Men øh, her kort, lige for at opsummere. Hvad, hvad, er, den, øh, hvad er historien om, om jødernes flugt? Hvem tager beslutningen om at arrestere jøderne? Og hvem advarer jøderne? Og, øh, og øh, hvordan kommer det til at, at, at gå? Ja, altså, der er jo det her kendte telegram, som Werner Best afsendte den 8. september om, at han synes, at nu skulle der en jødeaktion i gang, samtidig med, at han sådan tager forbehold og siger, øh, det kan skabe problemer i Danmark. Øh, Best sagde selv, at øh, han sendte telegrammet, øh, fordi han allerede under hånden havde fået oplyst, at der ville blive krav om en aktion. Og øh, kan være, det kan ikke være, men det passer egentlig meget godt i det store billede, synes jeg, at, øh, at det måske er noget, som allerede var i, øh, i værk allerede, fordi hvis man kigger på Theresienstadt, så er der faktisk nogle transporter, der afgår til, øh, til Auschwitz-Birkenau på det tidspunkt, og det er første gang i et halvt år, der er transporter, der afgår derfra, så, så det kunne godt passe med, at man regner med, at nu skal der komme jøder fra Danmark, øhm. Men, altså hvis vi går tilbage til, til Danmark øh, Den her øh, øh, Ja, altså Best får så øh, et, øh, En besked fra Berlin Om at ja, nu øh, Altså aktionen skal øh, gå i gang Den besked får han 10 dage efter, han har afsendt øh, telegrammet øh, Og så er der jo så øh, Dukvits øh, Som lægger beskeden til, til danske politikere, formentlig både med bedst vidne og øh, ved at mene også på hans øh, foranledning. Altså. Og du kan vist sådan er at hans attaché ved den tyske. Ja, han er, med, øh, hvad er det, øh, Marine Søfarts øh, og, øhm, og arbejder tæt sammen med, med Best, så det er meget usandsynligt, at, øh, at han skulle gøre det på, på egen hånd. Altså. Så det vil sige, at Best spiller øh. det her dobbeltspil, ja. øh, og, øh, og det vil sige, at det, det syver videre til danske politikere, som, som, de, de, som, som kontakter modstandsbevægelsen? Nej, faktisk kontakter de allerførste øh, formanden for øh, Mosaics Trosamfund, sådan at, Øh, advarslen går til jøderne. Um, og, øh, og derfra, eller samtidig med at en kontakter sin sekretær, som er gift med en ung jødisk flygtning, og øh, hun advarer så Markus Melcher, som er fungerende rabiner øh, på det tidspunkt, fordi overrabineren er faktisk allerede blevet arresteret 29. august, og sad på det tidspunkt op i Horserøde Og det er overrabiner Fridiger, som det, spiller en rolle her også, fordi det, han ender faktisk også i Theresienstaden. Ja, det er det nemlig. Øh, altså 29. august, da samarbejdspolitikken brød sammen, der blev faktisk de første jøder arresteret. Øh, fordi besættelsesmagten tog øh, omkring 150 gisler. Og i blandt dem var der faktisk 22 personer med jødisk baggrund. Øh, og en del af dem bliver så senere deporteret i, øh, i oktober måned. Øh. Men øh, i hvert fald bliver der i hvert fald iværksat øh, en, en, en redningssanktion øh, hen ad vejen. Og, øh, og rigtig mange kommer afsted. sted, og det kan vi jo rose del på, på sin vis er det jo en stor succes, men der er jo også offer her, der er nogen, der omkommer undervejs, drukner ude i Øresund, øh, der er også nogen, der begår selvmord, det, altså tragedierne, de står virkelig i kø her, og, øh, og vi har været omkring mange af dem, det er ikke fordi, vi skal negligere dem, vi har bare været omkring de andre programmer, og, og vi skal tale om Therésien start i, i, i dag. Så øh, jødaktionen kan man sige, den, den mislykkedes i... I stort tal, vi ved også, at danske myndigheder, landets præster og kongehuset øh, protesterer undervejs øh, over for øh, tyskerne, fordi man får jo arresteret nogle jøder, og, øh, og der er jo sådan set også et øh, skib i, i København, som skal øh, sejle jøderne til, øh, til Tyskland. Og, øh, og undervejs så er der den her, de her protester, og, og umiddelbart så er der jo så enkelte at de her arresterede jøder som ikke kommer af sted. Og mest prominent er øh, formentlig Hannah Adler som jo øh, i sin tid jo også øh, skabte den her øh, Sortedams skolen. Ja, han er ellers øh, fællesskole. Han... første øh, skole i Danmark, hvor piger og drenge de faktisk gik i skole sammen. Og som senere blev øh, skole ja. med Sortedam. Ja. Øh, jeg siger det, fordi min kone selv har gået der. <laughs> øhm, og det vil sige jo, at altså, hun er jo en, en meget ældre dame her. Hun er øh, 3 år. Og, og, og nogle mener jo også, at det er hende, der øh, er forelægget for Jacobi i... I øh, er på en top Så er vi vist alle sammen med. Men, men, og, og hvorfor er det lige, at han adler slipper øh, for at komme til Tyskland? Ja, altså hun. Der afgår fire transporter. Og, øh, og øh, de sidste. De, de første to, det er 2. oktober. Og øh, så er der en, der afgår 13. oktober. Og på det tidspunkt er han er allers stadigvæk øh, fanger op i Horserødlejren sammen med 30-40 andre jøder. Øh, der er nogen, som er blevet nogen, som er arresteret, som er blevet sat fri, men det er fordi, de er beskyttet via ægteskab med en ikke-jøde, eller fordi de har et, øh, en ikke jødisk forælder. Altså i Danmark øh, var den tyske deportationsforordning, øh, at man kunne hele heljøder. Og det er faktisk derfor så, at han er historie bliver helt særlig, fordi hun er, så vidt jeg ved, den eneste heljøde, som ikke er gift med en ikke-jøde, eller har en ikke-jødisk som bliver sat fri. Og det gør hun, efter at cirka 400 af hendes tidligere elever, øh, en del af dem i meget prominente stillinger i, i Danmark, øh, de har lavet en bøndskrivelse, til Werner Best om at, øh, at løslade hende. Og det, det er jo svært at tale om de her ting, uden at man ligesom på en eller anden led bliver nødt til at gå ned i den der sti, hvor man nu sådan deler mennesker op i, øh, i, i, i, i den her rasetelemonologi om haljøde og, og så osv. Det, det, det Beklageligvis, men ja. det, det er altså den prisme, man er tvunget til at forstå, øh, ja. hvorfor de her ting finder sted. Og øh, Så det her, du fortæller, det er, hvis man som jøde er gift med en... En dansker, der ikke er jøde, lad os sige det ja. på den måde. Ja, I så... tysk optik, en arger. Ja, en arger. Ja. Med, med, og, og så... Eller i en nazistisk optik. Men altså, ja. en ikke-jøde. Ja. Øh, og, og, og, og, og man kan sige, det, det er ikke nødvendigvis en af jødisk tro, fordi hvis man er kristen, øh, konvertit, det er sådan set ikke øh, godt nok for at slæbe. Øh... Nej, nej. Altså, så kan man faktisk... Altså, i... i øh... I øh, Tyskland blev man deporteret, hvis man var øh, det, man kaldte øh, gældtungsjulighederne. Altså, man bliver talt som jøde, ikke? Øh, Geltung, altså, man gælder man som gælder jøde. Man som jøde, ja. Og det vil øh, sige, det har ikke man... noget med tro at gøre. Det har noget at gøre, hvordan man er som ja. af blodet eller af etnisk ja, altså, der... afstamning, ikke? Jo, altså, hvis nu man for eksempel kun er af halvjøde, men man er medlem af en mosaisk eller en jødisk menighed, så tæller man som geltungsjude. Vi, vi kan zoomere op. Altså, det er øh, folk, som nazisterne mener er jøder, øh, og hvis de så er gift med en, en, en dansker, som ikke er jøde, jamen så, øh, så slipper de simpelthen for at komme til Theresienstadt. Til der er faktisk et eksempel med, der er jo simpelthen fem personer, der bliver sendt tilbage til Danmark fra Theresienstadt i januar 44. Netop fordi, at de så <laughs> er såkaldt fejldeporterede. Altså det er to mænd, som er gift med ikke-jødiske kvinder, og det er to kvinder. Øh, hvis far var ikke jøde, øh, deres mor er jøde øh, og øh, sidder i Theresienstadt, og de var oprindeligt, skulle de ikke have været med, men de valgte at tage med, fordi deres mor er en, en, en dame på 80 det er i oktober 1943. Øhm, men de bliver altså simpelthen returneret til Danmark i, i januar 1944, øh, fordi de, de bliver betragtet som fejldeporteret. Og derudover er der så en lille pige, øh, som var blevet deporteret med sin mor. Men hvis far er ikke jøde og sidder tilbage i Danmark, og forældrene er skilt, øh, så hun bliver så også sendt øh, tilbage. Som jeg har nævnt, så var det en meget forskelligartet gruppe, med meget forskellige baggrund, og, øh, og, der er, og vi er også ind på det, om der er lidt forskellige nationalitet. Nogle er simpelthen statsløse, så de har jo ikke nogen nationalitet. Og, øh, og også sådan, erhvervsmæssigt er, vi også, er det også meget øh, spredt. Vi har en rårabiner, vi har frisøer, vi har øh, croceer, og vi har en klovnsegar. Ja. Øh, så det, det er meget øh, bredt, og så er der selvfølgelig også nogle, der er husmødre, simpelthen. Det er man jo ja. meget på det her tidspunkt. Det er finder. alt muligt, altså... Og, øh, og de bliver jo ligesom transporteret på to måder. Der er en aktion, som finder sted på Fyn og Jylland, og så er der jo selvfølgelig Københavnsområdet, hvor de fleste jøder bor på det her tidspunkt. Øh, og de kommer ned med den her, det her skib, Varteland, øh, som sejler dem til øh, nutidens svinutje, datidens Svinemønte. Mm -hmm. og, øh, og derfra bliver de så transporteret i kvægvogne, presset sammen, studet sammen som kvæg nærmest. Ja. Og så kommer de til, øh, til, Ræsien. til start, og, øh, og det har måske mange af lytterne jo set i diverse film, at det, det er en frygtelig oplevelse. Øh, og, og hvor lang tid tager det egentlig? Og den sur, det, det tager et døgnstid eller to, ikke? Ja, det er altså den, det, det er den første der, da de, ankom, de ankommer til Svinemünde øh, den 3. oktober om morgenen, og derfra kommer de så til Theresienstadt øh, sent om aftenen den 5. oktober. Nu skal vi øh, høre nogle danske jøder fortælle øh, i dokumentarfilmen Theresienstadt Danske børn i nazistisk fangenskab, hvordan de oplevede togtransporten. Der blev vi så stuet ind i nogle kreaturvogne. Og det var altså vogne, som havde været brugt til, til at transportere køer med. Og min mor fandt hurtigt ud af at, at skubbe mig lige ind til siden ved døren til venstre. Fordi hun tænkte, jamen der må være mere luft. Mor var godt klar over, at de døre blev lukket på et tidspunkt. Og så sagde hun, at her bliver du siden du rør der er ikke ud af stedet. Og øhm, det vejede jo ikke ret lang tid, så var hele den vogn fyldt, og det var, den var fyldt til bræstepunktet. Så var der en af dem, som skulle ind i vores vogn, der gav sig til at skrige og hyle op. Og han vidste godt, hvad der skulle ske, og nu skulle vi dø alle sammen, og, og, og, og det var helt forfærdeligt. Så nogen holdt ham på hans arme, og nogen holdt ham for munden, og så fik man ham ind i godsvognen, og så sagde man til ham, hvis han ikke holdt op med at skrige og hyle så kunne man risikere, at tyskerne ville skyde ind i vognen for at få ro. Og så tager han altså stille. Der var ikke mulighed for, at alle kunne sidde samtidig. Der var slet ikke tale om at ligge ned. Og, og det blev sådan på skift. Nogen stod, nogen sad. Og der var bagage med også. Og lige pludselig så blev dørene knaldet i. Og der blev helt mørkt. Og så blev der sat en lås i udefra. Og så på et givet tidspunkt, så satte toget i gang. Og vi var på vej. Men vi vidste ikke, hvor vi skulle hen. Der finder jo så nævnt også en transport afsted fra, fra, fra Fyr og Jylland, og øh, det er det sådan omtrent på, på samme måde? Ja, altså den kører, det er et, et tog bestående af øh, kreaturvognen, der kører fra Aalborg, og så med stop i forskellige øh, jyske byer, og i, øh, i Kolding kommer så jøderne fra Fyn. De er blevet fragtet til Kolding, og har så opholdt sig nogle timer i øh, Staldgården, øh, altså, som er de gamle stalle til Koldinghus. Og så øh, senere hen bliver Gestapos hovedkvarter. Ja, yeah, meget kort tid efter bliver det Gestapos hovedkvarter. Øh, altså lokale hovedkvarter. Og, øh, og så bliver de så under luftalarm ført til øh, stationen i Kolding og også ombord på, på det her tog. Og, og så kører de hele vejen ned til Risenstein. Hvordan er det med tøj, penge, proviant? Har de det med? Nogen har noget med. Altså, nogen har... Altså, nogen er jo taget på flugt og har en lille kuffert med, de havde pakket. Det er ikke bare fordi, man har noget med, at man nødvendigvis får det med ind. Fordi når man ankommer, så bliver alt de igennem og sådan noget. Og der, der er nogen, der mister øh, bagage der, øh, og bare kufferter, der aldrig senere bliver udleveret. Øh, mange af dem, der var på flugt, og også faktisk en del af dem, der bliver taget derhjemme, de har kontanter med, eller, eller værdier, altså del som man havde regnet med at skulle leve af i Sverige, eller man har fået besked på, hvis man bliver arresteret i sit hjem, at man kan tage værdier med, eller, eller øh, penge med. Øh, og det bliver jo så konfiskeret ved, øh, ved ankomsten. Bliver jøderne her, øh, bliver de udsat for vold undervejs? Øh, er der eksempler på det? Altså under selve transporten? Altså faktisk selve transporten er noget af det, vi på en måde ved mindst om. Øh, altså udover over, ligesom vi har hørt nu, altså det der med, at man sidder og, øh, eller det er svært. Man kan ikke sidde. Man er klemt sammen. Det er stærkt ubehageligt, det vi er med på. Ja. Men er det sådan, at man og... bliver mishandlet undervejs under, i, i, på skibet osv.? Altså, i et eller andet omfang ja, der er der nok slag og i hvert fald råb og skubben. Og, men, men jeg har faktisk ikke nogen... Øh, det, det er meget få direkte vidnesbyrd, der er der om, og det, det var noget, jeg opdagede meget sent selv i de interviews, jeg selv har, har lavet, at det faktisk var noget, som jeg næsten ikke spurgte ind til, fordi det var så tydeligt, at folk ikke talte om det. Altså, det var som om, at det brød med virkeligheden, eller den virkelighed, man kendte, altså det, det sker der ikke i, i meget stærkt øh, eller meget stort omfang. Og øh, ja, desværre var det noget, jeg selv opdagede ligesom for sent i forhold til min egen interview, at jeg faktisk ikke spurgte ind til. Øh, og, og det er noget, som i mange skriftlige vidnesbyrd, der faktisk kun står lidt om. Så hopper man direkte videre til, øh, til ankomsten øh, til Theresienstadt. Og så er det jo det store spørgsmål. Hvorfor kommer de danske jøder til Theresienstadt? Ja... Det er et godt og stort spørgsmål. Altså... Øhm hvorfor det, og hvorfor ikke alle mulige andre steder? Der er jo faktisk også danske myndigheder, som siger, kunne vi ligesom senere hen, man kommer til at, at gøre det med, med modstandsfolk, der er blevet dømt ved tyske ret og sådan noget. Man, kan, man oplever at frosleve lejren, øh, hvor man ligesom holder på dem i Danmark. Der er jo departementchefen Svendsen fra Udenrigsministeriet, han siger, man, vi kunne måske lave en dansk lejr, og så kunne de jo blive det, og så sørger man for, at de får noget mad, og de bliver ikke mishandlet. Ja, altså det var sikkert meget heldigt, men nu bliver det jo sådan lidt kontrafaktisk. Ja, ja, men med, med. men uh, sikkert meget heldigt, at, de ikke, at man ikke internerede alle på dansk jord, fordi netop som det skete med Frøslevlejren, det var jo en aftale, der ikke holdt. Der afgår jo transporter uh, mod Tyskland fra, så hvis man havde interneret alle jøderne, så havde det jo været virkelig let, uh, let at få, få sendt afsted. Uh, men altså Theresienstadt er et særligt sted, Øh, det er nævnt allerede i, i vanse øh, under Mødet i vanse, hvor det bliver kaldt en ældre Ghetto. Øh, og øh, i, i, det, i første omgang er det tjekiske jøder, der kommer dertil, altså da Theresienstadt bliver oprettet, det i, i slutningen af 1941. Øh, og i, i, øh, i Tjekkoslovakiet, øh, som det eller, ja, de tjekiske jøder, får den den funktion som en øh, transit-ghetto. Altså den største din af dem kommer igennem og videre til, øh, til Auschwitz-Birkenau eller andre udødelseslejre. Øh, øh, men for de tyske jøder, der bliver det så den her ældre ghetto primært eller til at begynde med, og så på et tidspunkt begynder man også at, at deportere folk dertil, som øh, man i hvert fald til at begynde med ikke ville... Slå ihjel. Altså, øh, det kan være dekorerede øh, øh, soldater. soldater fra 1. verdenskrig, øh, eller øh, kunstnere og videnskabsmænd. Prominente fanger, kunne man kalde det, eller hvad? Æh, det kunne man godt kalde det, men det er så sådan en kategori, der faktisk findes i start, og det er ikke alle, for eksempel videnskabsmænd, som bliver prominente, men... Så der er også sådan en dobbelthed. Men altså, du, du, du nævner, at Theresienstadt er allerede nævnt ved varensik hvor man jo så planlægger folkemådet på det. Og det er jo ikke nogen udryddelseslejr, det, det er en mindre koncentrationslejr, har man en tryk af. Altså, det, det er faktisk en ghetto. Den er under, sådan helt strukturelt set, at den ikke under samme kontor. Og det er faktisk lidt vigtigt, altså selvom det lyder meget... Øh, Øh, som KZ-lejrene. Øh, altså, den opererer direkte under Rejssikkerheds som er der, øh, i, og under det, der hedder julenreferat, som faktisk er, hvad skal man sige, Eichmanns kontor. Ikke? Og det gør kz ikke. De, de er under noget andet. Øh, og, altså, Eichmann er... På mange måder tæt på Theresen start, han besøger også ghettoen af flere omgange og har efter sine et kontor der hvor han kommer en gang imellem. Det er ikke noget jeg kommer ret meget ind på for det er sådan irrelevant i den danske fortælling. Så det er så øhm. bare for at opsummere her Øh, start er et lidt specielt tilfælde. Ja. Det er en gennemgangslejr, kunne man kalde For nogen. For nogen og, ja. og for andre er det sådan et, et sted, hvor man opbevarer jøder, øh, man ikke sådan umiddelbart øh, kan slå ihjel. Man, man der, der kan være alle mulige politiske hensyn. Det kan måske være hensyn til det øh, politiske eksperiment, man har med Danmark, som jo er ret enestående i forhold til alle de andre besatte lande. Så det, det, det er derfor det er det sådan en særlig Øh, et særligt sted, øh, og, og som adskiller sig fra, fra andre øh, lejre i, i Nazi-Tyskland. Ja, det, det gør det. Ja. På det her tidspunkt, der bor der omkring 50.000 mennesker, øh, og øh, de oprindelige beboere, de er jo sådan set blevet, som var bestået af øh, hovedsagelige tjekker, øh, de, de er blevet fraflyttet, øh, temmelig langt. Og hvis man har været nede i Theresienstadt, så minder det jo om sådan en kaserneby, altså ja. som øh, Fredericia et eller andet sted, kunne man måske kalde det. Eller nogen, det sådan. En, det er en meget stor kaserneby, der er sådan den er sådan meget rette vinkler og sådan noget. Ja, det er sådan en vold, altså den er jo omkranset af sådan en øh, stjerneformet vold. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Altså, man kunne sige, at det er en stor version af kastellet, for eksempel, øh, her i København. Altså, det er jo og har været en kaserneby under Østøstrig og Ungarsk. Ja. Øh, ja, den er bygget i 1780 og var øh, altså som garnisonsby. Øh, og består så af to festninger. Altså den store festning, som er der, hvor ghettoen så kommer til at ligge. Og så den lille festning, som, øh, som er et øh, gestapo... Øh <coughs> Øh, et fængsel, øh, hvor, altså hvor, en, en, hvor mange tjekkiske modstandsfolk for eksempel sidder fængslet, og som sådan set også bliver brugt øh, som fængsel for selve ghettoen øh, i nogle tilfælde. Øh. Vi ved jo senere hen, at, øh, at Theresienstadt øh, får, også får den funktion, at det skal være sådan en slags udstillingsvindue til påvirkning af, af verdensopinionen. Øh, at, at det er også tanken her på det her tidspunkt. Det skal være sådan en, øh, se, ej, se hvor fint jøderne har det her. Vi behandler dem pænt, og International Røde Kors kommer og kigger. Og der kan jeg bare se, vi behandler, vi behandler vores jøder pænt rent. Ja, altså det er sådan, Theresienstadt er blevet kendt i eftertiden. Men... Altså, der er, der er i alt tre besøg. Øh, det første besøg, det fandt sted i, øh, i juni 43, hvor det nazificerede tyske Røde Kors besøgte Theresienstadt. Og det er altså før danskerne kom? Det er kom. før danskerne kom ned. Og de var simpelthen, på trods af at det nazificerede tysk Røde Kors, øh, så var de faktisk chokerede over de forhold, de så. Øh, det er der sådan en underhåndsrapport øh, om, fordi en... Øh, jeg kender en, der, der arbejder i Røde Kors, internationalt Røde Kors, og, og beretter til ham. Øhm, og øh, derfor til det næste besøg, øh, som finder sted i sommeren 44, øh, mens danskerne er der, der bliver så gjort uendeligt store forberedelser. Altså der bliver... Øh, sat musikpavillon op. Der bliver sået græs, øh, lavet park og et børnehus med meget, meget yndige tegninger på væggen. Og, altså, der er ikke grænser for, hvad man, hvad man gør. Og alt er instuderet til det her besøg, øh, som finder sted 23. juni 1944. Øh, altså helt ned til, øh, hvilken vej de besøgende skal føres rundt og sådan noget. Inden besøget finder sted, har man sørget for, at øh, cirka 7.500 mennesker er blevet sendt til Auschwitz-Birkenau, for der ligesom ikke skal være så overfyldt. Så det hele ser lidt mere ja, let og luftigt ud. Og en del af fangerne fra Danmark har så også fået øh, bedre indkvartering i forbindelse med det her besøg, fordi der er to danske besøgende. Det har så betydet, at andre fanger er blevet mest tættere sammen. Ikke? Danskerne blev jo hurtigt en integreret del af, af ghetto-livet, altså, og havde jo alle mulige kontakter via deres arbejdskommandoer, eller, eller hvor de nu var indlogeret. Altså, de lærte lynhurtigt. Mange kendte også nogen, der mødte familiemedlemmer. Og det der med, at nogen blev sendt afsted... Altså, det, det var meget voldsomt. Det tog man ikke let på? Nej, det tog man ikke let på, på noget tidspunkt. Altså, det, det, det er tydeligt, både i de sene kilder, men også i de samtidige kilder. Og, det, og vi altså... snakker også om, det er nogle gange kærester, det er legekammerater, ja. det er kolleger, venner, det er... familie. Fa ja, altså... Så det her med at sige, at vi er danske jøder, vi har ikke rigtig noget med de andre at gøre. Det... Og vi lukker også om os selv. Det er ikke... Det er ikke det er ikke det, du genfinder i kilderne. Nej, slet ikke. Altså, tit så har man jo læst det lidt ligesom, at, at den danske gruppe var sådan en lille... Øh, Fasttømrede. Fast fast gruppe, som så var landet der. Og sådan er det overhovedet ikke. Altså, de, men de bliver jo forskelligt behandlet, også øh, de her danske jø jø jøder, fordi de bliver jo inkvarteret lidt forskelligt. Ja, altså, der er, der er nogen, der med det samme... Nu nævnte vi det der med prominente før. Der er en lille gruppe, som med det samme bliver prominent. Uh, og det, som er vigtigt ved at blive prominent, det, det vigtigste er faktisk, at man får bedre indlogering eller indkvartering end de andre. Det betyder, at man kunne bo sammen familievis i et værelse uh, eller et rum godt nok sammen med andre, men så var man dog sammen, altså så boede man måske seks, otte på et værelse. Øh, men det var langt bedre end de her overfyldte lofter, øh, hvor man lå på sådan nogle direkte på gulvet, eller lige så overfyldte, hvad skal man kalde det, sovesale, hvor man boede i, øh, i de her køjer, øh, og hvor mænd boede for sig og kvinder for sig. Og børn op til, til 10 år boede så med deres mor, men over 10 år, så, så boede man så altså alt efter, om man var... Øh... Har, har, har danskernes de, de, nogen indflydelse på, hvor de skal bo? Der er jo øh, Aarabiner Fridiger, han spiller jo en eller anden øh, rolle. Har han, har han sådan en en, øh, en magt til at, ligesom at fordele folk efter, hvem de er osv.? Ikke rigtigt. Altså, der er lige op til besøget, der er der sådan en slags <laughs> screening, kan man kalde det, hvor alle bliver indkaldt, og så er der nogen, der får at vide, at de skal, de skal så flytte, fordi de skal til de her lidt bedre øh, indkvartering, eller danskerhusene, som man faktisk kalder dem øh, der? Øh, det er faktisk folk, der arbejder i ravnvirkschaft, som er dem, der står for fordelingen af, af indkvartering. Øh, Friediger har nok let at sige der, men det er ikke hans beslutning, og han forsøger faktisk og få flere øh, indkvarteret bedre. For eksempel i, i det pæneste af de her danske huse, der bliver indrettet en, altså om man tror, det løgn, en dagligstue, fordi det skal jo se pænt ud her til besøget. Og der, der skriver han øh, i, i flere øh, kilder efter befrielsen, at han forsøgte ihærdigt at få den omdannet til beboelse, ikke? for der kunne let have boet, flere mennesker, som så kunne have boet mindre præsset, ikke? Ja. Men, men ikke desto mindre, så kan vi jo øh, se, jeg læser i din bog, at øh, der opstår i hvert fald kritik af ham, berettet eller uberettet, af, af, hvor, hvor blandt andet de jøder med baggrund i Rusland, som vi faktisk har flertallet, de mener, at han forfordeler nogle fangegrupper til gunst for de gamle jødiske familier, især når det kommer til sovepladser, og det er faktisk også en kritik, man kan genfinde i fordelingen af fødevare. Ja, det, det er faktisk er, er, er, er, er, er primært i forbindelse med pakkerne. Er det en færre kritik? Altså, ja, det synes jeg, i forhold til pakkerne. Det er altså... Øh, fordi det, der sker, det er, at der er... Øh, der kommer pakker fra Danmark. Fra, fra marts 44 begynder der at komme øh, fødevarepakker øh, afsendt fra Danmark. Og de skal sendes med navn på, øh, altså så de skal have en individuel modtager, de skal også have en individuel afsender, og så bliver de ellers sendt i sådan nogle store kasser. I hver pakke er der også nogen, øh, eller i hver kasse er der også nogle pakker, som ikke umiddelbart har en, øh, en modtager, som man kan finde. I begyndelsen kan det for eksempel være nogen, som man faktisk troede var i til start, men som faktisk er i Sverige. Det kan også være nogen, som altså, altså et navn, som Øh, er fra nogen, som slet ikke er deporteret fra Danmark. Der kan være sket forveksling, og der kan være mange ting. Der kan være mange og ting. folk, der går hen og dø, dø øh, der, Det kan også være på folk, som i mellemtiden er, er døde. Men så der er de her ekstra pakker, øh, som fritikere står for. Altså, de bliver ligesom, han får lov til sig at fordele dem. Og, og der er der altså øh, vidnesbyrd. Øh, fra, fra øh, personer med, med øh, altså fra den, den gruppe af russiske jøder som netop siger, at de der pakker de gik så altid øh, til, øh, til danske jøder, og det, det er meget følsomt, fordi det er jo også altså det er jo ikke nødvendigvis folk, som er statsløse det er også folk, som er danske statsborger hvor de synes pludselig, så er der altså ikke engang nok, at jeg faktisk er dansk det er det er fordi, jeg ikke er gammel dansk. Så der er en spændelse. Så... Er, er, er det en færre kritik? Jamen det tror jeg, det er. her kan man i hvert fald se, at der er en forskel. I, i, i, I, her i forhold produkte. til pakkerne, der, der er det en færre kritik. Og altså. man kan sige, at i begyndelsen, før de her øh, Korspakker, som faktisk oprindeligt brændt af det danske initiativ, Røde Kors, det er faktisk før senere i 1944, det sker. Mm. Men, men øh, der handler med. Og øh, vi ved, at 89 procent overlever, og 11 går til det er overvejende ældre mennesker, og det er specielt i begyndelsen, altså for de kommer der i oktober, og så måske, øh, så går der vel 3-4-5 måneder, før de første pakker kommer. Der handler alt om mad, altså det er ligesom vi kender fra litteraturen og film og andre ting, altså i konsultationslejere, der handler det om at få noget at spise, og øh, det handler om at ikke arbejde så meget, fordi hvis man får et hårdt arbejde, og man ikke får noget at spise, så, så, så mister man simpelthen energi og så videre, og til sidst så dør man nærmest det sult. Og øh, så hvad er, hvordan er forplejningen på det her tidspunkt i oktober, december, november, december og januar, øh, altså fra 43-44? Ja, altså der er, der er tre uddelinger per dag, som man står i kø meget, meget lang tid for at modtage. Og Øh, en meget ofte to af dem består af væske, altså en meget tynd suppe eller kaffe, som er ja, bare brunt vand. Det har jeg har nipet noget som helst med kaffe og gøre. Øh, og som er altså øh, det hvad hedder det, tre øh, deciliter væske. Ikke? Det er et øh, måltid. Med meget øh, lidt næringsværdi meget meget spørgsmål. lidt næringsværdi. Derudover så får man så øh, et stykke brød, og der er så forskellige stykker, alt efter hvilken kategori arbejde man har. Faktisk dem med det hårdeste arbejde får lidt større rationer af brød. Brød bliver uddelt hver tredje dag, øh, og så skal man så, øh, hvad hedder det, holde styr på det. Øh, og øh, Derudover er der nogle bitte små sukkerrationer og margarinerationer, øh, men altså, som er meget små og ikke på daglig basis. Så det vil sige, at altså, danskerne får det samme som ja. alle de andre i den her lejr, ja. og, det, og du skriver i bogen også. At, og det er jo, det har du kiggå på, at det er også, når der kommer sådan, hvis der er mulighed for at få en ekstra nation, så, så, så står de i kø for at få det. Fordi de har altså mindst. Så på det her tidspunkt. Der har danskerne faktisk ikke nogen øh, særstatus i, i lejrene, der er noget, der tyder på. Nej, altså de, det er samme vilkår som for alle andre. Det, som, øh, som er særligt med danskerne, det er jo så, at de, og det ved de ikke selv, øh, hvorfor, og det er også et spørgsmål, om vi ved det i dag, men at de undtaget transport videre. Og det er noget, de ikke selv lægger mærke til i begyndelsen, øh, fordi der afgår øh, nogle transporter i december, som de også skriver om i deres samtidige kilder, altså en tjekkertransport afgår til Polen. Det er sådan, det bliver set af en af danskere. Tjekkiske jøder. Ja. Og hvis man er til resens så, så, så, så, så, så det er det de steder, man skal gå ned og besøge. Det er simpelthen der hvor jernbanesporet fører ud af lejren og så til til Auschwitz. Meget følsom sted at opleve, så det, skal man, det er ret vigtigt, fordi det er der, hvor tragedierne virkelig finder sted. Og det får de danske jøder også mulighed for at se med egne øjne, fordi det er dem, der ofte hjælper de mennesker afsted. Lejren er organiseret på den måde, at der er jo faktisk er en jødisk lejerledelse og det og en selvforvaltning. Lidt ligesom det er jo, man så i ghettoerne i og andre steder, man har et eget politi, man har et domstol, man har sågar pengevæsen. Ja. Hvad er filosofien bag det? Ja, det er jo en ghetto. Altså, det er jo, men det, hvorfor er det ikke, det, er det ikke SS er med, med, med chef for hunden og, og kæmper Ja, SS'erne og, og er dem. jo også over øh, selvadministrationen. Altså, det er jo dem, der har det endelige. Og så har jøderne inden for en vis grad øh, frihed til at forvalte, øh, som de nu vil. Ikke? Men det er jo så for eksempel SS, der siger, nu skal vi have 5.000 jøder sted, Så får jøderne så påbud om, altså faktisk øh, der er så sådan en, en transportledelse og sådan noget, der er afdelinger for alting i den jødiske selvadministration så får transportledelsen besked om, at der skal udvælges så og så mange nogle gange er det efter sådan en særlig nøgle med så og så mange tjekker, så og så mange tyskere øhm, så, så der har man ikke så meget at sige altså det... det og, og borgmesteren, det er sådan, eller elste. det er ham, der ligesom... Øh man sige, har, har, har opgaver med også at, at, at sende folk afsted og så videre, og har det sidste ord i mange af de her sager. Så der er sådan en, en skal af, af noget selv, selvbestemmelse her. Men det er jo et sted med mange regler. De, altså, for eksempel er der sådan... Meget handler selvfølgelig om mad, og det handler om indsmugling af, af fødevare, naturligvis. Og det er jo ikke sådan helt nemt øh, at styre på, fordi man skal betale 12 af de der fødevarepakker, og man må ikke ryge cigaretter, og så videre. I og, og, og, og, og, teorien er der slet ikke øh, cigaretter. Og der er hårde straffe for, for smugling, altså ja. man kan ikke slå ihjel, men man kommer i, i, i man sidder i fængslet, og andre ting i lang tid, og sådan noget, så det, det er jo bare skrivelgården. Ja, det er altså... Øh, ja, der er regler for alting. Altså, og... Øh, og... Øh, noget af det, altså, øh, som, der, der er sådan et meget tidligt øh, vidnesbyrd, for eksempel fra en ung øh, mand, som var blevet taget for at prøve at stjæle kartofler, og som beskriver meget rørende, hvordan... Altså, det der med, han var jo allerede fanget, ikke? Men nu er han så også i fængsel, hvor øh, øh, øh, øh, fødevareportionen eller rationen er endnu mindre end, end udenfor. Og sådan noget, ikke? Men det der... At, altså, at man ligesom kan være dobbelt fang, ikke? Det, det var noget, der gjorde stærkt indtryk på, på ham. Og det beskriver også i bogen om, at man har sådan en diskussion med sig selv omkring det, om man må stjæle. Mm. Øh, og man må godt stjæle øh, fra, som sige, hovedet. Altså, hvis, der er, altså, hvis man for eksempel arbejder med, med fødevarer, så må man gerne stjæle derfra. Men man må ikke stjæle fra hinanden. Nej, der er stor forskel for fangerne på, om det er det, man kalder et sløjse, som er fra det fælles inden det er blevet fordelt, eller om det er kammeratschaftsdibstahl, altså teori fra en, fra en kammerat, som er jo det, vi vil sige, at, at stjæle noget fra nogen. Ikke? Men danskerne øh, sulter de første 4-5 måneder, og, øh, og, og der er vel også nogen, der dør af underernæring på det her tidspunkt? Ja, der er altså 40 ud af, af de 51... Øh, der dør øh, voksne der dør ikke de dør i tiden før fødevarepakkerne kommer øh, og det er jo en ret stor del ikke? Øh, så, og, og det er noget øh, altså der er vidnesbyrd om også hvordan folk er døde altså i af ja underernæring eller som følge af at de har været så, i så dårlig fysisk stand at de bliver syge af noget andet ikke? Og, og de dør vel også af infektionssygdomme altså man er jo presset sammen i i mange mennesker på sådan et ret Men, øh, altså det som øh, som lille område og, og, og det er jo altså før penicillin som ligesom er udbredt altså det som der sker er at selv sådan en fuldstændig banale øh, ting som for eksempel øh, loppebid eller væggelusebid, som man så kræsser i, det inficerer lynhurtigt. Øhm, så, så sygdomsforløb er anderledes, end de er. Og det er selvfølgelig svært at sige nu, fordi vi har jo altså, vi har nogle øh, optegnelser om, hvad folk er døde af. Men, men præcis det ene eller det andet er jo nogle gange svært at vide i dag. For os. Men, men, men folk bliver altså meget syge. Og det, som også gjorde stort indtryk på mig, det var sådan noget med at læse de her beskrivelser af, at der var så meget lus og lopper og lus, at uh, der var nogen, der simpelthen, uh, altså i de der sovesal, så der var nogen, der foretræk at sove udenfor. I sommermånederne og efterårsmånederne, der særligt kvinder og børn, øh, der var de boede på et tidspunkt, der var virkelig, virkelig meget utøj. Og de sover udendørs, og det er jo et stort problem, fordi der om efteråret, det er 44, vi taler om, øh, når det så begynder at regne om natten, altså så skal man jo op og ind, og, øh, og hvis man har små børn med og sådan noget, men det føles alligevel som en bedre måde at gøre det på, end at sove indendørs, hvor man bliver bidt øh, til blods... Øh, når man nu bliver syg, øh, så, ja, så går vi jo til lægen. Og sådan, altså, er der mulighed for at komme til læge? Er der medicinsk behandling? Uh, er der læger i, i Theresienstadt? Ja, der er ret mange læger faktisk til at begynde med. Øh, ind, indtil efteråret 44 er der en, en del læger. Og der er også en del af, af det her celleadministration uh, Det er, er også sundhedssystemet. Der er også et, uh, et ghetto-hospital, og der er sådan nogle sygestuer uh, rundt omkring. Altså medicinsk behandling, sagde du, det er sådan lidt mere øh, tvivlsomt, ikke? En ting er, at der er en læge, som kan sige, jamen, du skal holde såret rent. Og der er for eksempel en, en meget fin dagbogsbeskrivelse af en mand, som har fået en infektion i fingeren, og som, som fortvivlede skriver, hvordan skal jeg holde såret rent, for jeg har ikke noget sæbe. Altså, øh, så så der er, systemet er der, kan man sige, men, men det er ikke nødvendigvis... Der er det medicin, man har brug for. Der er noget medicin. Øhm, Og der kommer også medicin med, med, med røde kors? Der kommer faktisk under røde kors Besøget har de to danske besøgende en del medicin med. Men formentlig ikke nok til... Det er ret sikkert ikke nok. Altså, øh... Nu skal vi høre øh, et, et vidne, Salve Fischermand, han var 15 år i 1943. Han fortæller som, som 91-årig i en film, som Røde Kors har lavet med ham, hvordan han oplevede livet i lejren. Vi får øh, et brev, en lille bitte brev, med 10 gram sukker. Og det får vi, være jeg tror, det var hver uge. brød derimod, det får vi hver tredje dag. Det er en form for rugbrød. Og hvis vi tager et dansk rugbrød, og så siger 10 cm af det, det var tre dags kost. Så det var jo ikke meget. Og der dør jo også utrolig masse mennesker. Men man er jo vant til at se at de døde hver eneste dag. Det opdagede jeg, at da jeg kom ind i lejren. Der så jeg den første et uh, trækvogn, hvor benene stak ud, og de kørte uh, med dem ud. Når man havde sådan en sådan et stykker, så blev de lagt i sådan nogle trækasser, aflagt trækasser, og stillede op på et lad med heste for. 800 meter ud, der lå i med fire ovne, og uh, der tog med hver enkelt og lagde dem ind i et rum først, og, uh, det var jøder, der skulle gøre det, og så skulle de åbne munden, og hvis de havde guldtænder eller noget, skulle de trække dem ud. Så blev de brændt. Der var fire, som jeg sagde, fire årene. En af gangen, og når de var, når de var brændt, så blev asken taget ud, lagt op i en par ordene, og skrev navn og nationalitet og lignende, og stillede ud på et lærer. Det værste at være der, det var, når man havde nogle gode venner. Og så de gik i transport. Der var ikke noget værre end det. For man vidste godt, hvor vej det gik. Når de så kom til Aarhus eller et andet sted, så blev de jo, dem der var arbejdsdygtige, de blev taget fra og skulle ud og arbejde, og resten de blev gasset. På et tidspunkt så finder regeringen og civile øh, sammen om at, om at sende nogle fødevarepakker, og, og, øh, og det er blandt andet fondet af, af 1944. Hvordan foregår det sådan i praksis? Øh? Ja, det er, det er øh, altså, ægteparret Richard og Vibeke Ege, og... Øh, Rikard E's sekretær Rut Bredsdorf og øh, biskop Fulsang Damgaard og forskellige andre, de har alle sammen været involveret i at hjælpe øh, jøder til Sverige. Øh, og da det ligesom er, er overvej, jeg ved at sige, så. så øh, Ja, der er også øh, Paul Brandt øhm, så begynder de at tale om, hvad kan vi gøre for dem, der er blevet deporteret. Og meget tidligt taler de om at sende mad, men, men det kan man ikke rigtig få lov til. Så i første omgang, så sørger de for, at der bliver sendt øh, tøj, øh, faktisk i et stort omfang. De deporteredes eget tøj, øh, som man via Socialstyrelsen er ude i. Øh, i, øh, eller socialtjenesten hedder det, er ude i, i lejligheder for at finde, og som så kommer afsted. Og for dem, hvor man ikke kan finde noget, man synes er god nok kvalitet, der bliver der så indsamlet i forskellige zone øh, Og øh, de kommer sted de her tøjpakker, i, i december 43. Samtidig har man så fundet ud af, at der faktisk er øh, altså private, som helt på eget initiativ, har afsendt pakker øh, med mad, og som faktisk er kommet frem. Så selvom man fra, fra tysk side ikke har givet lov til at, at sende fødevarepakker, så er det simpelthen noget, den her gruppe beslutter at gøre alligevel. Og de skriver ud til, øhm, til folk, der har... Ja, det der faktisk allerførst skete var, at da danskerne kommer ned, der får de besked på at skrive kort tilbage til Danmark om, at de nu er i Theresienstadt. Og, øh, og de her kort bliver samlet og afsendt samlet, øh, og, og, og i Danmark laver man så lister. Altså, fordi man ved faktisk ikke, hvem der er blevet deporteret, og hvem der er kommet til Sverige. Det finder jo sted på en og, og samme tid, og tyskerne vil ikke øh, øh, give lister til den, til den danske administration om, hvem det egentlig er, der er deporteret. Øh, så det bliver en måde, man forsøger at få et overblik øh, på, og det er så øh, ud fra de lister, hvor man både har skrevet op, øh, altså hvem er det, der har skrevet det her kort, og hvem er det skrevet til, der øh, kontakter man så modtagerne af kortene og siger, vil I være med til at, at sende mad derned? Vi ved ikke, om det kommer frem. Øh, det kan vi ikke garantere, og der står også mere eller mindre, at de godt ved, at det ikke er officielt øh, tilladt, men man vil prøve alligevel. Øh, og det gør man så. Først sender man enkelte pakker ad gangen, og der kommer så kvitteringer for, at det er kommet frem, så, så begynder man at sende større forsendelser ad gangen. Og så skriver de i kvitteringerne sådan noget med, med små beskeder, og sådan med, med, at de er sultne. Ja, altså det gør man faktisk. Det er der faktisk nogen, der gør allerede på de her første kort. Ikke? Der skriver man... Øh Øh, faktisk skriver de på nogle af kortene direkte, at de gerne vil have mad. Ja, øh. pils onkels sult eller sådan, ja, sådan noget. Ja, men det, og det kommer nemlig så senere. Det fortsætter faktisk meget lang tid, også selvom pakkeforsendelserne, så er i... Øh, altså, at, at, at det kører med det, og man modtager mad. Så, så man kan også se, at selvom der kommer alle de her pakker, til at begynde med må de kun modtage en pakke om måneden per person. Og efter rød Kors overtager forsendelserne, efter besøget, altså, og, men som så først kommer i, i spil helt fra slut august, begyndelsen af september 44, der må de modtage øh, to pakker per person per måned. Og hvad er der 4,5 kilo i? Og det er jo ikke bare ja. mad, det er også sæbe, hygiejneartikler ja, og alt øh, andet det er... Det er primært mad. Altså faktisk er der nogle andre pakker, som kommer før, som der er sæbe- og hygiejneartikler i. Det, det er for, ofte sammen med tøj. Så det er primært Det er primært mad, primært mad der kommer, og øh, omkring 4,5 kilo per pakke. Og, øhm, og det kan være levbestej og pølse og andre ting? Levbestej har jeg ikke lige hørt, men, nej, det er, men... Det er vel også fordi, at de er jøder, så de spiser jo ikke svinekød. Øh, nej, men det bliver der... Altså faktisk de, de pakker, der kommer sted der er en lille del af pakkerne, hvor man ved, øh, at der er nogen, der holder kosher øh, og, og der øh, erstatter man øh, almindelig pølse med lammepølse, øh, men, men ellers så tager man ikke hensyn til det, faktisk. Okay. Så det er alt muligt, og i samme pakke er der altså også både pølse og så øh, øh, tørmælk, for eksempel. Alt med Ja, og øh, og der er suppe og der kan være nogle grønne af en slags. Vitaminpiller blandt andet. Vitaminpiller kommer også ned og det er, det er faktisk nogle særlige vitaminpiller, som bliver fremstillet, øh, fordi øh, Poul Brandreberg og Rikard E er begge to ernæringseksperter. Og de, de, får, øh, ja, de bærer simpelthen sådan en vitaminfabrikant øh, om at fremstille nogle særlige ekstra stærke vitaminpiller. Og, øh, men der er jo masser masse byråkrati, når de kommer, pakkerne kommer frem. Hvis de kommer frem nogle gange, så bliver de plønnet, og nogle gange bliver de faktisk også ødelagt. Øh, så skal de betale 12 for at komme ind, og det, der er sådan et pengesystem, hvor man, så det er ikke sådan lige, lige til, men det, det når frem, og... Øh, og så er det jo også det her med, at de faktisk også i et vist omfang også er solidariske over for andre mindre privilegerede fangegrupper, har man indtryk af. Ja, nogen er i hvert fald. Altså der kommer det igen an på øjnene, der ser, fordi hvis man læser vidnesbyrd fra deporteret andre steder fra, så ville de helt klart gerne have haft, da danskerne delte mere. Fordi de synes, at danskerne bliver rige, da de begynder at modtage pakker jævnligt. Altså, andre fanger modtager også pakker, men der er forskellige regler, og der er jo ikke nogen, der oplever, ligesom danskerne gør, at det bliver... Altså, at nogen forsøger at sende til alle, der er deporteret fra et land. Altså, tjekkiske fanger kan modtage pakker, også større pakker, pakker helt op til 20 kilo, men det kan de så kun modtage fire gange om året, og efter sådan et sindigt system med, at der skal nogle pakketilladelser ud, og det er jo så kun, hvis man har nogen, der faktisk er i stand til at sende de her pakker til en. Hvor det er helt unikt det der med, at man fra dansk side forsøger at sende til alle dem, der er deporteret fra Danmark, hvad enten de har pårørende tilbage i Danmark eller ej. Der er jo de her besøg, vi har været omkring den. Der er blandt andet også et... Øh, øh, hvor man kommer og inspicerer. Der er en international delegation, der kommer på besøg den 23. juni 1944. Der er blandt andet også en fra Sundhedsministeriet og, og en fra Udenrigsministeriet til stede. Og, og de skriver en rapport osv. Og, og der er jo en debat omkring det her med, om, om de gennemskuer det her øh, kulissespil, øh, som, som du har beskrevet med, at der pludselig er musikpaviljon, og der er... Der er endda en, en, en legeplads, og det hele ser meget idyllisk ud. Lejren bliver fikset op der, og, og så videre. Øhm, og øh, hvad, hvad er debatten, om det er sådan forholdsvis kort, der... Altså, øh, Gennemskuer man nazisternes spil, øh, kulissespil, ikke, man... eller, eller, eller, eller gør man ikke? Ja, jeg mener ikke, man gennemskuer det, men det er der jo andre, der, der mener, at de gjorde, men at de ikke kunne sige noget. Altså, jeg synes, så Fordi... kunne de jo have sagt noget bagefter, men det Fordi... gjorde de heller ikke. Fordi det, de skriver i rapporten, det er, altså, de... De, de spiller altså... med... Og det gør man af hensyn til jøderne, fordi hvis man nu havde været meget kritisk, så havde det kunne gå ud over jøderne til Regenstein. Det er det der deres argument. Ja, det er det, der er argumentet, men, men ingen af de her rapporter bliver jo afleveret til tyskerne. Altså, Frans Vass, han laver en mundtlig afrapportering til, til Werner Best, men han afleverer ikke den skriftlige rapport til ham. Øh, Egil Juni Henningsen afleverer kun sin rapport til Røde Kors, og ikke til andre. Øh, så... så det kan man selvfølgelig godt sige, men altså, det er jo ikke noget, vi sådan på den måde kan, kan følge. Det, som for mig har været afgørende, hvor jeg virkelig tænkte, at de har simpelthen ikke gennemskuet noget. Det var, fordi jeg fandt et, øh, et brev, som Ruth Bredsdorf, som altså var en af dem, der var med i, i fondet af 44, som sender pakker ned. Hun har skrevet til Frans Vas efter øh, besøget. Og der skriver hun til ham, nu har jeg sat dig på, som afsender for seks pakker til Paul Epstein. Epstein var ham, som var jødeældste øh, på det tidspunkt, da besøget fandt sted. Og så har Frans Vass i hånden tilføjet, altså jo, men jeg mente nu bare, at der skulle sendes en pakke som sådan tak for besøget. Øh, og der tænkte jeg, da jeg læste det, altså så har han jo ikke forstået, hvordan situationen var dernede. Fordi så ville han selvfølgelig ikke have overvejet kun at sende en pakke, men... Selvfølgelig, ligesom man gjorde til alle andre, der blev, altså det er fordi, der skulle underskrives for seks pakker ad gangen, fordi man kunne ikke bare sende sted man, man skal have tilladelse fra direktoratet for vareforsyning om at sende mad ud af Danmark, og det skal man også til de her pakker. Danskerne i Theresienstadt de får ikke lov til at holde avis, og de ved ikke så meget, om der så slipper selvfølgelig noget afsted, og, og på et tidspunkt, så får de også mulighed for at få et bibliotek. Det er faktisk kun den sidste måneds tid. Så det de er jo meget nyhedshungrende mennesker, der, der, når de kommer til Sverige, så, så bruger de rigtig meget tid på at læse avis, fortæller kilderne. Undervejs i, i Theresienstadt i august-september 1944, der blev der også lavet en, en nazistisk propagandafilm om det, det herlige, Forhold, der finder sted i øhm, Og øhm og det kan man faktisk se på, på nettet, øh, har jeg set. Øh, og der er også øh, enkelte billeder af danske jøder, der medvirker. Det er en ja. film, hvor, hvor, hvor der ikke er så meget lyd på. Der er mere sådan noget musik, der bliver spillet henover. for, for det er sådan nogle effekt, den propagandefilm overhovedet? Nej, altså filmen får faktisk ingen effekt. Den bliver også først klippet færdig, og der bliver lagt musik på øh, i foråret 45. Og der er det næsten slut. Det. Der er det næsten slut, og den bliver vist... Den bliver kun vist én gang uden for Theresienstadt. Den bliver vist til nogle besøgende et par gange i Theresienstadt. Øhm, så det er ikke en film, der får nogen betydning. Udover altså, at mange af dem, der medvirkede i filmen, de bliver inkluderet i, i den her meget store bølge af transporter, der afgår fra slut september til slut oktober 1944. Øhm, og øh, hvor danskerne altså er undtaget, men, øh, men en meget stor del af ghettoens befolkning bliver deporteret til auschwitz I den her periode, fra, fra danskerne kommer til slutningen 43 og så frem til oktober 1944, så er det 31.000, som, som kommer afsted, så det er temmelig mange mennesker, øhm, altså, som ryger afsted til, med transporterne til, til auschwitz Nu skal, På et tidspunkt her i 1945, der begynder så at florere rygter om, at nu skal man altså hjem til Danmark, og, øhm, og nu skal vi igen høre Salle Fischermann fortælle, hvordan han oplevede det, da røde korsbusserne kom. At der går rygterne rundt til alle danskere, og man mødes mere eller mindre og så du, der et eller andet. så lige en svensk bil, så der må være et eller andet på vej. Og så viste det sig jo, at kommandanten, han ville jo ikke udlevere danskerne, uden at han havde fået en underskrift fra Prag. Så forsvandt bilen igen, og så tænkte man, hvad pokker var det? Der, der må være et eller andet, men hvad vidste man ikke? Og så kommer bilen tilbage med en underskrift. Og så sker der det, at danskerne bliver indkaldt og skal møde i en kaserne. Så ved man, der er ved at ske noget. Så tænkte jeg, nu kører vi skulle hjem. Det gjorde jeg. Og så fik vi besked på at gå ud, og så skulle vi gå ned ad gaden og hen. Så holdt der busser. Masser af busser så var vi godt klar over det. Så var det bare oppe i bussen. Nu er jeg på vej hjem. Nu er jeg jeg blev fri af tyskerne. Og den første by, vi kører ind i, det er Dresden. Der er ikke helt hus. Der er intet tilbage af Dresden. Og vi skal over en bro, den sidste bro. Altså, da vi var kommet over, det var ikke ret langt efter, så sprang tyskerne lige i luften. Og så kørte vi videre. Men der vi padde på, hvor vi stoppede, der fik vi der stod en masse danskere, der kastede chokolade, madpakker og alle muligt end cigaretter, så det var en fantastisk velkomst man fik. Det betyder uendelig meget. Man var savnet på en måde. Man var savnet. Vi har i et uh, tidligt program med Hans Hode massen været en del omkring uh, sådan hele baggrunden for organiseringen af de hvide busser under Røde Kors og, der, og det foregående politiske spil, men uh, det, det er faktisk et møde i Berlin uh, i Rejssikkerhedshavdarm, der, der, der til sidst uh, får det her i, i stand. Uh, så, så det er jo ikke fordi, det er sådan har ligget i luften, når de kommer hjem på et tidspunkt. Der er, der er sgu meget politisk overtagelse til. Det er et noget kompliceret spil, men det lykkedes øh, gudskelov. Og øh, hjemtransporten finder sted 15. april 1945. 423 kommer afsted med busserne. 412 er oprindeligt deporteret. Tre er født i ghettoen, og så er der altså otte andre, der også øh, kommer med. Og øh, det er lidt specielt, fordi nogle af dem her, de er sådan blevet gift med nogen øh, i undervejs. Øh. Ja, altså der, der er to, der er blevet gift... Øh noget tid for et par i sommeren 44, et andet par i foråret eller i februar 45, så er der fire øh, altså mænd fra den danske gruppe, der får lov til at gifte sig med deres kærester altså faktisk mens de venter på at øh, de her busser skal ankomme efter de har fået at vide, at de skal afsted øh, og øh, ja, så der, der er fire, øh, fire tjekiske og tyske Ja, øh, kvinder, som kommer med ud øh, på den måde. Derudover er der øh, den ene af de her kvinder har et barn fra et tidligere ægteskab, og den sidste, der kommer med er en, øh, en dansk dreng, som er blevet deporteret fra Berlin i, øh, i marts 43. Øh. De bliver indkvarteret to steder, når de når til Sverige. Blandt andet nord for et, et eller andet sted tæt på Stockholm, og et andet sted omkring øh, Gødeborg. Og så kommer de i karantæne i to uger, og de læser aviser, de hører radio, de skriver breve og spiser sig med det. Og, øh, og men, men, men lidt usædvanligt, så bliver det sådan, også nogle gange splittet, og familierne bliver splittet. Og sådan noget. Det, det, er lidt, øh, det er jo ikke så godt, men øh, det lever man øh, trods alt med, og så med tiden, så søger de fleste tilbage til, til Danmark. Og... Øh, og der er selvfølgelig det her efterspil med, om nogen har, har noget at komme hjem til, og andre har, har ikke. Øhm, og øh, hvad skete der så med de skal man sige, oprindeligt tyske jøder, øh, som var kommet til, som, til på landbrugsuddannelse og, og, og, og var, var flygtninge? Øh. Blev de i Danmark, eller tog de videre? Ja, altså, en, en, del, en lille del af dem bliver først faktisk i, i Sverige, og, øh, og tager videre fra Sverige, enten til øh, at altså, laver øh, øh, det, det, før Israel er, er oprettet stadigvæk som stat, så de prøver at rejse ind. Og, alligevel der er en, et par stykker, som faktisk bliver interneret på kyberen øh, af britterne, øh, fordi man jo forsøger at op samle de her flygtningeskibe, fordi man jo faktisk ikke vil have jøder ind. Det er britisk mandat om stadigvæk. De fleste vender tilbage til Danmark, i hvert fald for en periode, og enkelte, der er fx et, et tvillingepar, som rejser tilbage til Tjekoslovakiet for at prøve at finde deres familie, og det gør de meget hurtigt, efter de er kommet tilbage til Danmark. Og det får faktisk den betydning, at de efterfølgende ikke får lov til at komme altså, tilbage igen til Danmark. For... Fordi at flygtningelovgivning også dengang var temmelig restriktiv. Ja, man... og, sådan... og fordi man simpelthen mener, at nu er grunden til deres oprindelige flygtningestatus, altså nazismen, den er jo så øh, overstået, så derfor så er de så ude øh, der. Øhm. Kan man sige noget overordnet omkring sådan, øh, den her gruppe af jøders øh, holdning til øh, danskerne øh, om danske myndigheder? Altså, øh, var de taknemmelige for, at de ikke blev glemt? Eller hvad er grundstem? Er der forskellige synspunkter på det her? Eller, øh? altså, jeg tror generelt set, at man er meget taknemmelig. Øh, både på grund af pakker, og øh, også på grund af, at man jo faktisk blev hentet. Øh, i, eller afhentet i Theresienstadt, øh, efter danskerne er, er rejst øh, hjemad øh, Der er både en tyfusepidemi og jo sådan generelt kaos, øh, også da, da Theresienstadt bliver befriet af sovjetiske tropper. Øh, så man, man undgår jo meget... Altså i de sidste måneder, og det er stadig allerede mens danskerne er der, der kommer også øh, mange... Øh, fanger, som er, altså fra dødsmarscherne, de kommer til til start så, så selve, hvad skal man sige, den ordnede ghetto, som der jo var øh, meget, meget langt hen ad vejen med, med selvadministrationen og sådan noget, den er jo i opbrud, selvom den stadigvæk... Øh, er en, en lejr, ikke? Altså... Og det, den oplevelse slipper man men Den slipper danskerne for. Men, for. Men, det, ja. men der er jo en regning at betale, øh, og vi har, altså, der er jo selvfølgelig nogle, det er jo ikke alle, der har en lejlighed eller et hus kommet hjem til, eller, øh, nogle gange har naboerne solgt øh, deres, deres øh, inventar og, og, og værdier. Øh, ja. De fleste, eller rigtig mange af dem, har, har, der er den modsatte øh, tilfælde. Der har naboerne passet på dem, øh, ja. og der er rigtig mange historier om, at lands, danske landsmænd har har, har passet på tingene simpelthen, øh, og, og, og betalt øh, husleje og andre ting. Men, men der er jo en, en, en, en anden regning at betale, der nogle eftervirkninger. Øh, man taler om syndromet, PTSD vil vi kalde det i dag. Ja. Øh, der er nogle skader på helbredet. Man har jo i en periode ikke fået ordentlig mad. Ja. Øh, får man erstatning? Øh? Ja, altså øh, den danske erstatningslov er jo simpelthen... Øh Helt unik, øh, og bliver, bliver hvad hedder det, lavet, skrevet, vedtaget, hedder det vel. Øh, ganske kort tid efter øh, befrielsen. Øh, og, og ja, de deporterede får øh, destat, erstatning. Altså, så kan man jo altid diskutere, hvad erstatning kan eller ikke kan. Øh, der er problemer i forhold til dem, der var børn. Altså, man får for eksempel ikke... Øh, hvad hedder det Tårt? man får ikke øh, erstatning det dem øh, altså man får ikke for tårt, og øh, hvis man er, var under 18 år og det er jo sådan noget, så det er jo til at rekonvalisere, for det har børn jo lige så meget brug for som alle andre øh, hvis man ikke er dansk statsborger får man heller ikke øh, der er det også markant svær øh, hvilket for eksempel betyder for mange af de unge flygtninge hvor øh, danske statsborgere kan få støtte til uddannelse som en del af erstatningen, altså til at genoptage afbrudt uddannelse og sådan noget. Og det får de her unge statsløse ikke. Så der er altså nogle problemer øh, i, øh, i, hvad hedder det, øh, erstatningsloven også. Men øh, på trods af det er den jo altså helt unik, hvis man kigger rundt omkring i Europa. Og det er jo det, man hele tiden kommer til at sammenligne med, ja, hvordan gik det jøderne i andre lande? Og, men det hjælper jo stadigvæk... Det stadig hjælper ikke, ikke den enkelte... Som har som, problemerne nej. at slås med. Det er jo det. Øh, og der er også noget med noget skyldfølelse. Hvorfor kom vi ikke afsted? For du, du selv nævner det nogle flere gange. Man var ikke klar over, at man ikke at man var undtaget fra nej. transport. Nej. Så det er jo et psykisk pres, man har levet med i ja, et år <laughs> ja. næsten. Ja. Øhm, mange levede faktisk også i fattigdom efterfølgende. Det var, der, var, der blev hjulpet histerpist, og også det jødiske samfund hjælper jo selv deres egne, men der er også andre danske, øh, som hjælper dem øh, med penge her og, og, og så videre. Det beskriver du i bogen her. Men altså, der er også nogle børn, der ikke har haft skolegang i halvandet år, ja. øh, og, og, og de skal også finde tilbage. Øh, ikke desto mindre er der også for det officielle Danmark som en meget stor anerkendelse. Øh, kongen. Øh, det det er bare et symbolsk øh, øh, ridderslag, men det er også reelt ridderslag. Fri og over bliver ridder Danbro. Altså igen en anerkendelse fra kongehuset, fra de officielle myndigheder. Så synes man, har passet på synagogens Torah, og der bliver en indvielse og sådan nogle ting. Og der bliver også rejst et mindemonument på Vesterkirkegård. Der, der har jo sådan en mosaisk afdeling, øh, som står der den dag i dag. Så, så, så på den måde er der jo markering af det stadigvæk. Øh, jeg synes også man kan sige at det officielt Danmark stadigvæk tager del i i det der foregik dengang. Jo jo det gør det, gør det der i, i høj grad altså, øh... og, så, og, og kan man sige noget her til slut om hvad, hvad er hvilken rolle spiller nu erindringen om opholdet i til for for for nulevende jøder måske nogen der ikke har selv har været sted men forældre bedste forældre jeg, jeg tror, det spiller en vigtig rolle, altså det kan jeg i hvert fald se på, på mange af de kommentarer, jeg har fået fra pårørende øh, i forhold til, til mit arbejde øh, gennem ja, de sidste mange år, ikke? Øh, at, at det spiller en vigtig rolle, og, og det med, at historien bliver fortalt fra en jødisk synsvinkel og ikke fra Altså, det er jo der, hvor jeg synes, at, at, at det, jeg har lavet, adskiller sig fra den måde, man tidligere har talt om Theresienstadt på, som mere handlede om Danmarks reaktion på deportationen, hvor at jeg øh, beskriver øh, øh, oplevelserne, som de så ud fra Theresienstadt. Og det, det tror jeg har været vigtigt at få, at få det med. Ja, nu har man jo hørt programmet, så kan man jo læse din bog, Silvia Goldbaum om Tarapini. Kant med i litteraturvidenskab og Ph.D. i moderne historie, og altså også forfatter til bogen her Danske Jøders Liv og Død i Theresienstadt, og som er udkommet på forladet Gyldendal her i 2023, og øh, tak fordi du medvirkede. Selv tak. Hitlers æslø er slut for i dag. Teknikken sad Nils Glistrup Malmos. Jeg hedder Jørgen Kort og er værter til af programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien via berneske.dk-podcast eller en af de øvrige Der er også på de øvrige Det er også på de øvrige podcasttjenester, at man fra efteråret 2021 også kan høre alle ældre afsnit, som blev produceret ret Radio 24 7. Husk, du kan også melde dig ind i programmets Facebook-side. Bare søg på Hitlers Ælsløre. Tak for i dag.